اور ابن لا هی منا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم <تصفيق> یجمع <تصفيق> الله <ده> الصلح فیقول ماها وجبتن دیا تنوتی تخریب و ذکر کی او اما قبل سر مناسبت واضح دی مخی کے علاو فرمائل واللہ لا يهدل قوم الفاسکین اللہ تلا ہدایت میں کئی قوم فاسک تا ندید جنہ اللہ تلا کنانگاران و فاسکان تا داخرت یہ نزی کر گئی نو اللہ تلا دا قیامت دراز حالات نکل گئی چکل دا قیامت دراز شیعہ را نکل گئی اللہ پر امرت و یاد تا اورز چپکم رز بانیبا اللہ تلا طول انبیاء را جمعی او داغل امتنا بم را جمعی نو پاکے بانے کان خلقمیدہ کنانگاران و ملالک نو اللہ کا پیلم درانو تاوی مادا کجیبتو تاسو چی دی امتنو تا دعوت ورکن تانسو تا جواب کی سکر ویو کلیشو جواب صدر کلیشو اوز دا تا پوس بیاو نکن خدایات ساتے باز اتیم کہ انسان یو تا خبرت یو یرو دبل مرسو نو سان بیاو پر دیوٹی کورا کرد بل فل... هغه غلازم من سمي ا ذاكر د کدن مقصود د دې آیاتو ذکر په دنیا کې مې راوړل کیږي چې مياو باندې الله تپوس کوي او مياو متا سما کلا ان مياو باندې تپوس کیږي نو ستا څنګه تاسو ورته الله نه وینئ دی او چا د سوي دی چا نو نو مطلب لانه چه دنیا کی مویاری گه نو داده ایاتونو دلتا کی مقصد دی کممتون یه بوده خصوصا دا آغا امتیانو چه کم نو واکید دا زور خبر بی چه کلا پیغمبر تاویدیتا تس جواب کرو پیغمبر جواب را آسان دا اللہ دا تس جکر کرو امتی نو مقصد دا یہ را بنيا کی پیدا کنی او دا تاسو مګیږي د قیامت پر زده د قیامت پر زين مقصد کوم دد کرے کله الله پیغمبرانو ته دا خبره کوي او امت یان محامت ولان نو اخرت کې اندک مقصد د چي الله تعالی به علی زور و ير ورته چې تاسو هو ته د الله غیره عیسایانو عیسا السلام ته د الله غیر درم او يهودانو وه دې سري يهودانو وه ته اذن زانيه دې او دیسا علی السلام حقیقتنا با اللہ تلا زاہب کیور پسید آغا بیانتی ما اللہ برمید فا يقولو اللہ بقوئی مادا اجیبتون تاستو تنسجو افتر قلیشد امت ترپا نو قانو فی اندران بوئی علم لنا خدای امود علم نشتو دیسا که یو اتناز اشکار رضیتی پیغمبران د سنگه عالم نشته چې پیغمبر او امت کې ګروه متړ کله اخو د پدنه جدا امتونه د نړۍ ګکار نه د ایمان اوره ده نه ګرونه نبی با سنگ پیغمبر خوه پټوی چې خوه مون ته دا خو د نوذ بالله منځه دی نو دا اشکار رضیتی پیغمبران د دا خبره کې چې خوه مون ته ن مطلب د نړۍ داري چې خدای ممتع اله نش ته ستاده علم نشان عالم ته نو دا دو زړه اعتبار سره جواب دي چې حقیقت او مزرباله دې دې رکی ایمان وو کنو نو پاتې ته په هغه زمون په مخ کې دنیا کې ظاهري طور ایمان راوړ نو په باطني ته کوې او یاد دې مطلب داري چې خدای <سؤال> زمون نرسته چې کوم دې سکرې او کاغذ باندې دا جواب دا هغه امت یانو بارکې دا پیغمبران نو ور کې چې دا پیغمبرانو په زندګۍ عمل کړل او پیغمبرانو دې یا مخامخ کو پرې کړل دا جواب چې پیغمبران ور کوي چې خدای ممتازه رڼا مداده هغه امت یانو بارکې دې کمچه ده انبیاء ده وفات مرس تو اگه انده عملو نکری یا صحیح عملو نکری دی نوزا پیغمبران ده غیب بارکی خبر پیچه خدای ده غیب بارکی منتحلن نشده لکه رس تو بایسال اسلام بارکی دیرو بوکی رامشی چه خدای پاکا وکنتو علیهم شهیده ما دمتو پیم وکنتو علیهم شهیده خدایزه چه ترسوب پوری ام ناغخو زبا دی گوایا ما خوچه هر کل عرضه و اپاد کرنو انتر رقیبا علیم خدا اعتقدی نگاه بانی او دا پیغمبر نیسلام بارکم رازی چې خوز بانی پیغمبر نیسلام بولالی نو سو کسان برا نو نوی علیہ السلام تو سلام خواد جرا نزدی شد نوی دا خوز نوالو لی شد نوی علیہ السلام با فرمایی زماد عمل گری زماد عمل گری را و پس کرد نو پیغمبر تبوعلی چې چې تاسو چې تاسو د پدنيشت چې ستانه وروستو دین په دین کې څه سبلات پیرا کړو محمد رسول الله دا غټین کې خیریو کې خیرت کې د خوستر مولاری او خیریو کې چې تبای دی دی د پاره چې بی زمانه وروستو هغه دین د الله تعالی بدل کو چې عزت نه کلو پات نو مقصود دلته کې د پیام نارانو دار چټ ګایا ممتاز علم مشتا یعنی مطلب دا چې دو افاد مرس تو اسی کلی تب آغی بانده کوئی داری بارک افدائی مون تیسن نو دا مطلب شد او یو دا سید یادار ارادہ آجی زیر واجی یو سریتا بازی نیم کنی خبر پد رئی او تتینا تپوسو کی دو مسئلے نو لکمان عالم تپوسو کی نو دا دام جی بس پدیمان نیتا ژبا په خپل <سؤال> کوم سلامانی کوي زه به په کوم چې مان د پوسبی نه ځو تا ځو په د دې پته راغل تا ځو په کوی زه نه کوی نو دا ته اجازه جوړه چې الله د پوسبی څخه الله ده الله کوی زه مطلب دا او یو جواب چابل کړي ډېر ډېر کوم نو بس کوم دي نه مخفيزو باز دنیا کې یو جواب کړل چې په عمران باندې به بیروشی راشي او ډېر د قیامت خطرناک حالت په یو ډېر باندې عمران خرابې دی بهوشوبه نو چې کله هوش کې راشي نو بیا به چې کوم دی په اغه ټیم حالت کې به جواب ورکړي نو پاته وو تدینو دا جواب زرا کمزور دی زکر قیامت حالت پا دیر سخشی نو پیغمبر نیکی انسانی پا غبانی او دومره یه ری نرازی چی اگر جواب پا حالت هم پوئی نیشی چی خدا پا جواب هم سیور نکی دنبرا سخت ہے ری تو پیغمبر بانی جواب اگر چی لئیو او کرے تو خدا جواب دیر زیاد درست او پا تی شدہ خبرن چی پیغمبر و پا تیشن پا دیر بانی با گوائی سو دې سره باندې حساب سره دیږي چې پیغمبران پر ووفاع چني او عادي پیغمبرغو د گواهینه کوي عمل نه نشتا مله انسان باندې وختل ادمونو گواہی کوي اتل سم سپاره کې برائش نو بچ کې دې بیان نشي نو پیغمبران وو ایله ان خدای موږ اېلم مشته حقيقي اېلم خدای ته وي انک انت علامو الیوب یکینن خدایت تچی اللہ علیہ و یوپا خط و خبر و بانے دیر زیاد ہوئے غیب و خبر و بانے دیر زیاد ہوئے اِلْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَى دیجنہ دا عیسیٰ السلام اللہ با عیسیٰ علیہ السلام تنگوی او دابو اتقلوی نداخو با اللہ ور تکیامت کی وئی عیسیٰ علیہ السلام دا کمی خبری راروانی دی ذکر کی گئی ندابو اتقلوی قیامت کی بارے اللہ تعالی عیسی علیہ السلام سردا خبر کی لگو اس چونو سوره خبر خدا دې دو مقصد نه ذکر کړي دل ته دې لپاره ذکر کړي چې عیسیانو ته دې عیسی علیہ السلام حقیقت پیدا شي د کب وار بارتی شجری بو درخته زوی وي او درخته نه لا وړي امو ته دې دی نو قران کې الله تعالی دا خبر ذکر کلا چې عیسیانو قدیس او نه یا داحتاز نه او يهوديان ته حقې کټه کاری شي دا زنا کاریونه ده الله او قیامت کې له موږ نه غره دا خبره خلک قیامت ته الله نه قیامت که کې او قیامت کې به يهوديان به سايان مها مخ اولاري چې کله الله تعالی عيسو عليه السلام سره دا خبرو کې دوه ورو ته وقته ولې چې موږ په غلطه باندې عيسيان داخله خدا دا دا او داخله زين نه پیغمبر دې او يهوديان ته هم پټولېږي د زن آثار نو الله په قیامت کوي اي عيسى اي عيسى غيره مريم اذكر نعمتي عليه ما نعمت يات که چبتاه تا باندې ما ډېر نه ماتونه نعمت دې مسو عيسى اسلام په بازار الله کړ نووته وت ورکړ بلاله نا تو وانه واله او آغا نعمت تونه یاد که کم چه مستا پا مور بانه کن نو داخو پا مور بانه نعمت تو عصا علیہ السلام تبا اللہ کیامد کے ولی ہوئی نو کم خیال راضی و روستو بم راشید چه عصا علیہ السلام نمور کم دی خدای بی نو چکل اللہ دا خبرو براستا پا مور مینیمت تونه کلیو دی دا خبر ہو رو رو رو رو رو دا خدای نو خدای پی نعمت تونه کلید خدای بلتا مختاج ونیمتون اپکنو او دوئے من خبر اچے إسا暗يко اللہ و год نو دیا او کس پا مور باندے شریف انسان پا مور باندے تو اقسانو کے نتا پا آقا بانده اقسان دے اقسان اللہ اللہ حسان عزیلسلام تعدے خدا آقا پا مور دے و شریف انسان پا مور باندے چے تو اقسانو کے نتا بوывا یا پا آقا باندے اقسان دے نو الگلان اللہ و یاد کتا دتا بگو حس ایت تو کبھی روحیل کو جس اوہ غنیمت سو دا چھ دموں مضبوط کرے وے پر روحیل کو جس راستہ حفاظت ریکھو کبھی جبرین علیہ السلام سر بلنیمت تو کل منناس پل مہد و کحلا تو تاب خبر پولی پل مہد نمہت زانگو تا موئی اوکد زانگو مانا او غیقی تا موئی دا غیق مانا کروے او باندې وروقالې معنا کړې ده ار یو معنا چې غواخو مقصود دا دي چې تا به خبره وکړې وروقالې زکرابه شش کال سم سيبارګي اسا اسلام چې مور راغستو ملا قزي که ډېر پریشانی او ور سره جدابه سکی خاو منیش تا بچي خدای نو بس نه تا په دویل کې بس تا خبرې مته ولې خبره کې چې را کوم بران عربه ایسلام ته ونيسې نو با سره د خپای شروع نه ان میعذ الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا عيسى السلام وروکه پیدائش او په غرز باندې د خلق سره خبرې کولې چې الله په امر مله وماته کتاب راکې او ماته الله حکم کړ چې نو سر سره احسان وکړ نو الله وتبل نعمت په قیامت کې ذکر کیږي عيسى تو كلم الناس في المهد تاب خبرې کولې په المهد او په دغوالی کې نو دا معجزہ وهان ام تر مش خبره نه کی خبره نه کی نه چې پته لګی چې دریو کال لږه سالو کال لږه پنځو کال چې پیدائش خبره نه کی وکهل بوداوله نو تاسو بوای چې داله څنګه خبره داله څنګه نعمت الله ذکر کوي چې بوداوله کفر سره خبره کوي ولې دا باباګانې نه نه خبری نه کوي کوي کنه دې خبره رضا الله تعالی شنا نه جي صلی په بوډا والي کې خبره پکې ده بوډا والي نو مقصد دا دی چې عيسو عليه السلام بڑا اسمانونو ته تلل د حالت د بوډا والي کې نو اشاره د خبرې دا چې تب بڑا اسمان نه بیا کوځيږي او بیا د دوباره مخلوق سره خبره کې هدا تفسیري د عيسو عليه السلام لپاره کې مې وسی لپاره کې بیان کړ چې اسمان نه بڑا اسلام د امتي په حیثیت باندې چې تاسو نه انه تعالی دې ازم دګیر کائته په او بودا کېږي چې کله خوشي نه دان تابانه نه راننه یحسن دي بیا به خلکو سره خبرې کوي د انسان حکومت پکې وایې ان کتاب او بل نعمت چې مونږه تاسو کتاب ورکل کتاب او انجیل او کتاب نو مراد دلته کې هغه لکل دې کتاب ورکل کتابه کلکن او بعد ته قران والاسترجيه قران اله مت صحيح خبر کتابت لیکل او ته قودل دیم شریعت هوا سنت وت تورات او تورات چې موسی علی السلام نازل شو عیسی علی السلام ته راولم وان انجیل د انجیل انجیل په اساس له سره خپل راغله نو راته مې ویل عیسی علی السلام ابتدائی عیسی علی السلام سره تورات لمو اگر چې د موسی شو عیسیٰ علیہ السلام ناڈیر مخت لی خوی ابتدائی پہ صلی و عیسیٰ علیہ السلام کا تورا درانے پولی بیاوتا اللہ تعالی مستقل قبل کتاب ورکا انجیل ندا ٹولی حبودا اللہ ورکل لکائشوہ حکمت شود نتوراک علم شود انجیل علم شود ندا بودا مقیامت کیا اللہ ورکل ندیب ووچی دا حبودا اللہ پر اما اکورا اللہ ورکل اللہ ورکل ویستخلق او یاد کا چه تاب شکل جوڑ پا دمار رو پشاند شکل دمار رو بی ابنی اللہوی پا حکم زمان نو بیا اشارشوا چه دا اللہ پیغمبری پتنکو فو پیا تاب بوکی ووا با پاغی بانده پاغی که نو پتکونو ترینم بی ابن نو اغب ماردش و پا حکم دا اللہ بانده نو گر عدی عیسی آیانو بگی گر عیسی علیہ السلام خدای چه دے گر پیدا پول کے مخلوق پیدا کری دا خدا الله چې هر څه مخلوق پیدا کوي ኢيسا عليه مخلوق پیدا کوي نو خدای په قیامت کې کی دا خبره کوي چې ኢيسا عليه السلام ته وایي چې تاسو زموږ اجازه باندې مرګ او ژوند په کې باندې و خدا غوړل مدې ته وایي قطا الیسا انه چې وا کې دا خو ኢيسا عليه السلام خدای نور او خدای اړه موجن نو وایي تخرج المتا بانی او ኢيسا عليه السلام کتاب الله بسل مړو را دا قبول وناله ژوندې خو الله بیا ورسره بي اذن په اجازه ځنه اوري عيسای نو به نبی اسلام کوي حکمونه سره کې په عيسای اسلام ملګر مړی ژوندې کوي نو مړی ژوندې بوله چا سي پته د الله نو الله تعالی باندې ته حقیقت ظاهر کړي چې ګوره دې چې مړی ژوندې دا نو بي اذن دا زما په اجازه ندا بار دا یعیسع السلام معجزه وه معجزه خدای سبحان غره معجزه معنی دا عجیزه کوم کی شي چې بلکې سيني شي کولې کم پیغمبر کم داوه کوي نداغه کلا سبحان الله دا سه خلاف عادت کار راجل کی چې هغه نشي کولې بلکې خلق داغه ناجیزه په پالو زمانہ کې مړ شي نشي کولی دا یعیسع السلام معجزه و واتوبری وال اغم او او تاب بڑی کول سه حد بده ورکا الاب محام مورزاده ورکا نمورزاده ورکا پا اغا زمانه کی دیسی علیہ السلام موجزہ دعوی موجزہ اللہ پیغمبر دا ورکی پیغمبر تا چی اغا خلق نیشی کولی اغا زمانه کی طب کمال ترسی داده دیسی علیہ السلام زمانه کی طب او داکنی پا انتعای کمال باندیو خود دو مرد و علاج چا سرنو یاو برس برګي جوزان متوي او یو هغه چې ګور زده پیدا شده د دې علاج څرنه او عيسو عليه السلام د دې علاج سره کار نور زده په خپل بکو او برګي باندې د دې علاج سره کار نور برګي باندې وګوره نو را چلې مو او جزاو هغه چې عيسو السلام پلاس باندې ودا کار وکړو خدای بکول خلاف عادت نور چاله شو کورعام عادت کې تاغه زمانہ سراد دین چې ډاکټر ایصال اسلام په زمانه کې په کمال باندې والله پرمایي او توبرکل اتمه بری کوسه حد بری ورکاو مورزاده رو متاول برګي واله او باذن بی بیا کاو لګره چې ده الله حکم ایصال اسلام غوینه ویسخرج الملتا باذن ویسقفط بني اسرائيل او په اړه وخت چې موږ منګمنه کړه د بل نعمتو ذکر دی چې موږ منګمنه راستانه بڼه اسرائیل چې ته کتلول مخکدې یو اګه شو چې رشي وړه چې ری साजिश جوړه وی صلی الله علیه وسلم د قدم نو الله تر کې سوي کړه چې عیسی علیه السلام کو داغه یې غملګره چا یا نیسال اسلام په ملګرو کې اختلاف د روايات دی یو دے عیسیٰ السلام کو شکل باندشو آغا آغای قتل که عیسیٰ علیہ السلام اللہ بچو نو دا خبر ابا اللہ کیامت کی زکا کئی چھ دی عیسیٰ نو باگی عیسیٰ السلام خدای رے اللہ براتے جو لے رے نو خدای زویر نو اللہ باوی چھ بورا دا عیسیٰ علیہ السلام آجیز برداؤ اللہ باو توی من بچ کرے کر گئے نو دا دی با آغا تیم کی دماغ کارو کچھ ع اللہ قبول سوتے نہ بدی باندې بدلیل با قائم شی. نو الله وو فرمایي وه استقف تو بني اسرائيل چې موږ غو بنی کړتا نه اسرائيل چې کم يهودو ان کا دکتل ستانا اس جه ته بال بینه تو کتل لکل کړو چې کله عيسى اسلام او تو واضح معجزات راو نو دی په جواب کے سو وه فقال النبین کفروا نو اوبره ارکسن او علی عيسای پوجاب کی ویسے وے چکم کا پیرانو دوینا ان ایل هاذا الا سحر موید ندی دا معجزات مگر دا جادو کار ندی وټو جادو کا منصور الله زمو زمانه کې جنه ناکاره کار په جہان دیو شي نو بس وای جادو پیښ ویني ندی اسلام ملي جو انکو ندی وای جادو کار دا معجزہ پیش کړل په دې مرز او د روان هغه به جادو دی بس سن الله دا جادو دی ان الله چې کوم کتاب او تموجات پيش کوي وت جادو جادو كله به تکلولي متبيا چا بچي ان الله ایم مونږ بچي وي او فائده اي وي توي ومره و وي توي توقيته ال حواريين ان الله ایم مونږ کوي وحي وله مراد دلته دي اسلام صحابتي کوم حواريين عيسى عليه السلام غملګري غدي توحي نو شوي پیغمبران وحی پمانا ده الحام او ده دا حکم داره مطلب داره دا چه منگه دا الحام خوز لکم و تخبر آجو لگه او حکم و تاوکو ان آنینو بیدا چه بی پا ما بانی ایمان رانه و برسولی پا پیغمبر زمان ایمان داره نو قالو دهیسال السلام اغمال گروه آمنا من ایمان رانه ده واشهد باننا مسلم او یاللہ تگواشا بے مسلمون چیئے کینن مسلمانان مسلمانانو نو دان یو نیمت تے اللہ تعالیٰ وے قیامت پی عیسیٰ علیہ السلام ذکر کیچے منگا گورستا ملگنو تا آڑا لوکز لگی متواجل نو پتا بانی ایمان دانو نو ایسایانو تا وفا تولیو چی واکی دا ہو را لگا نو چکل دا تولی خبری اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو او د عیسی علی السلام قومه علاړي هېجانو علاړي او عیسی علی السلام دا ټول خبره ان کې الله تعالی ورته خبر ان کې نوبز بار حال دیبا نادیمه شوږي با کوشي چې واکي عیسی علی السلام خداینو د خو بندو دا ټول نعمتونه او کمالات چې دا جادو دا معجزات او چې الله تعالی وکړ کریم نو هغه ټیم کې بډې پریشان شي او دا الله تعالی لتر په يا ناي انت اورذ يجمع الله الرسولان جل برجمتي ام باران دوران دم تنو فلصرى فيقولوا فصوبوا اي الله كلام ما اوجبتم ما اوجبتم سجودا للفرشتاذ تاج طرفه امتنونا قالوا پوزون يا باننا یا پا علم ستا پشان علم خدای مرتنیشت تدر پوئی اینکا انتا یکننت چه اللہ تعالی اللہ ملوی بیر پوئی پکٹو سیزنو او یاد کا ایتبا وقتی قال الله وچیوگو ای اللہ تعالی یا ای سبنا مریم ای ساسی دا مریم اوز پور یاد کا نیمت ای علی والوالدتك او قامرستان دي الايات تو كا قا وخت مزمبوت کتا ل به روح القدر سي پ پي ابراهيم عليه السلام تو کلرون ذات المذ او وي ته جي تا خبري کوله كلمه ذ مددا برښت زه لك چې کله راکوشي وحید علمت قا واه کې چې متاد تعالین درکو الکتابه دې کتابه ته وځي کولو ولحکمت او د پوې ولحکمت تورات او د تورات کتاب ولانجیل او د انجیل واه مینتینه د خاتون شکل که حیرت توری پشان نه یا تو د شکل نماو بی ابنی الله وې په اجازه زما باندې فتن خو فستابو کې او خو په شکل کې فتكون طيرن باذن الله فسبب هرشو په اجازه زما وَتُبْدِي الْأَكْمَاءَ وَتَبَرِّكَ وَأَنَّ مَعَ مُرْزَادِ اللَّهِ وَالْأَبْرَصَ وَبَرِجْنَارَ بِإِذْنِ اللَّهِ يُجَازُّ السَّمَاءَ وَيَخْرُجُ وَيُخْرِجُ الْمَوْتَى كِتَابَ رَبِّهِ دَكَامُ نَارَ بِإِذْنِ اللَّهِ يُجَازُّ السَّمَاءَ وَإِنْ من انتو بني اسرائیل و بني اسرائیل لرا کم چکم اراد دا قتل اکڑیو آغا سکسان آنکا بندن کو آنکا دا قتل ستانا اذ با آغا وقتی جیتا هم جتارتنو پذیتا بالبیناتی پوازه موجزات سرا فقال الَّذین تفروا فسوی اکسان کفر اکڑو من هم دی بني اسرائیل لرا ان حالا ندیدہ محجزات اللہ سیرون مبین مگر جادو کارد و جل او حیدو پا وقیج اللہ و ان حکمو الہام مکو الیل حوارین حوارینو تا ان آمینو بیدہ جیمان را ما باندے و بی رسولیو آمنا من ایمان روڑه وشهد او تگواؤ سی اللہ بی عملا مسلمون جی کلان من دار مسلمون بارکی خودون کی او تابداری کون کی یا او اللہ ولین یا آخر اللہ حنین یا یا رحمت الساکین یا اللہ مفصد آتیت فراعت را نسیب یا اللہ خیر ورات اتناسی دنیا خیر ورات اتناسیب یا اللہ جواب مکی قبر کی حفظ رضا راکی اشیرت کی حفظ